Так буває тільки перед останнім, найостаннішим із кроків. – Гаразд, мамо, ми зараз приїдемо. Тримайся. – Не хвилюйся, ми швидко. – Що там, Натусю, батько? – Маркіян обняв її за плечі. Антуанетта не здивувалась, не запитала, звідки він узявся цієї хвилі біля неї. Ще ж мить тому зі спальні чувалось голосне й солодке «Хррфіть». Не здивувалась. Вона знала, що саме цієї хвилі їй потрібні оці руки на плечах. Інакше вона не встоїть, не втримається, не збереже рівноваги на оцих розм'яклих колінах. Просто впаде отут, біля телефону. «Одягайся, одягайся швиденько і поїдемо. Тільки не хвилюйся, все буде гаразд. Може щось взяти із собою? Що потрібно, мама не сказала?» Що потрібно в таких випадках? Потрібні сила, витримка, любов до ближнього. І гроші. Всюди і на кожному кроці гроші. Любові Антуанеті не бракувало. Сила кудись поділась, вивітрилась, зникла. Залишилися тільки розгублені, розширені розпачем очі матері, тільки холодні батьківські руки, які мати не випускала зі своїх. Намагаючись віддати їм частинку власного життя Вони встигли Встигли на кілька останніх хвилин Встигли, щоб почути останні слова Слова звернені не до неї дочки А до тієї, що стільки років була поруч Мабуть, батько не бачив уже нікого Окрім своєї Машеньки Та слова його Анета все ж почула Записала у серці Записала, щоб боліли вони до віку Машенько, не поспішай до мене Анету, Анеточку нашу люби Я не встиг Все думав, рано Виросте професорською доною А ти люби І нехай тримається його Він хороша людина А ти, Машенько, не плач «І не поспішай, чуєш?» Коли медсестра почала тихенько відключати прилади, які малювали вже рівну лінію, Антуанета хотіла вивезти матір з палати. «Ні, Анеточко, ще рано. Я ще побуду. Ти не хвилюйся за мене. Зі мною все гаразд. Іди краще до Марчика, йому погано. А я тут з татом побуду». Антуанетта нараз усвідомила, що Маркіяна немає поруч. Вибігла у коридор. Маркіян стояв, перекипівши поглядом до сірої каші з повітря, снігу і дерев за вікном. Розглядав так уважно, так пильно, ніби йому на тім дуже залежалось. «Марку, що з тобою? Серце?» Ухопила його за руку Антуанетта за лікарською звичкою, відшуковуючи пульс. «Ні, неточко, із серцем у гаразд!» «Як він сказав твій батько? Як сказав?» Маркіян майже схлипнув, одразу стіпив зуби, перечекав хвилю нечоловічої слабості. «Нехай тримається його! Він хороша людина!» «Це про мене! Про мене він сказав!» «Я навіть не думав! Ми ж із ним двома словами не перекинулись!» А він перед смертю про мене, про нас. Як він любить, любив тебе, Нетусю. Я не помічала, не могла помітити Марку. Він завжди був холодним, суворим. Тільки тут, в останні хвилини. Антуанетті здавалось, що вона спокійна, врівноважена, вимовляє слова чітко і зрозуміло. Маркіян дістав з кишені хустинку. Аж тоді вона помітила, що по обличчю котяться сльози, великі, підфарбовані тощо для вій. Анеточко, я відвезу вас із мамою додому і поїду. Куди? На роботу? На роботу, тільки не на завод. Там сьогодні обійдуться без мене. Роботи тут вистачить. Треба все організувати. Ви з мамою складіть список людей, яких потрібно повідомити. В таких випадках, Нетусю, добре, коли руки зайняті, в голові менше роботи. Антуанета так і не дізналась, що звідки взялось. Хтось замовив усе необхідне в таких випадках. Це необхідне привезли просто до хати. Хтось домовився про церемонію, хтось усім керував. Їм з матір'ю залишилось тільки сидіти в головах і думати, думати.